Aș vrea să mă joc, învățătorule, partea patră. Aș vrea să mă joc, învățătorule, ai face bine, prințesă, dar nu știu cum. Vezi, frumoasa mea, jocul este inventat pentru copii, să le formeze gândirea, ca să vadă lumea cu sufletul. Cum să mă joc să văd și eu lumea cu ochii de copil? Urmărește jocul păsărilor. Ascultă cântecul de cristal, nealterat de niciun viciu, observă grija agitată în apărarea puiilor, perseverența în hrănirea lor. În fiecare dimineață mă trezesc în lumea lor și admir pașii săltăreți ai păsărilor, sunt atât de libere și totuși atât de fragile. Îmi imaginez că mă ridic și eu pe crengi și mă uit jur în împrejur să văd universul din sus, apoi zbor în direcții diferite fără să mă îndepărtez de casă de părinți. Sentimentul mișcării libere este superb, dar cu cât mai mult poposesc în acele luni suprapuse, cu atât mai bine îmi dau seama de pericolele care mă pândesc, și mă întorc repede acasă. Pentru asta există casa, cuibul, ascunzătoarea, camuflajul. Tot ce e atrăgător are o marjă de pericol. Și atunci să nu ne îndepărtăm de casele noastre. Oba, da, prințesă, dar numai treptat, pe măsura învățării drumului înainte și înapoi. Nu știm niciodată ce ne așteaptă, iar prin lucrurile noi, ne descoperim și pe noi înșine. Și dacă ne dezorientăm, ne rătăcim, cine ne ajută? Drumul înapoi și cei dragi lăsați în urma noastră. Ai dreptate, învățătorule, îmi place acest joc de a înainta și de a se întoarce. Joacă-te cu animalele, aruncă cercuri la distanță, iar cățeii ți le aduc înapoi cu inimă bună și cu limba scoasă după plăcerea alergării de dragul tău. Desfăg ghemul de lână și pisica prinde alța cu atâta pasiune încât o încălcește de dragul jocului. Dar și cu alte animale mă pot delecta, de bună seamă, dar să nu uiți niciodată. Unele sunt mai blânde și te vor asculta, altele sunt sălbatice și te vor domina. Și la oameni e la fel? E la fel. Oamenii au copiat animalele. Deși se cred superior, oamenii nu au ajuns la nivelul animalelor în anumite privințe. La ce te referi, învățătorule? La văz, auz, miros, animalele au o acuitate vizuală mai mare. Auzul e mai fin, mirosul mai dezvoltat. Mai știi și alte îndeletniciri. Joacă-te cu iarba, întinde-te în ea, ascultă glasul ei, vezi câte ființe se adăpostesc în iarba pe care noi o călcăm din neștiință sau ignoranță. Caută în nori desene de copii, siluete ireale, și urmărește mișcarea gemotoacelor albe, gri sau negre, Victorii cerului îți aprind fantezia, compun și descompun imagini în continuu. Norii vin să rupă mono monotonia de pe cer, sunt semnele cerului și nevestesc dispoziția lui, iar noi suntem la dispoziția cerului, în credința noastră da. Dar n-ai zis de copii care adoră jocul. jocăte cu copiii care sunt inocenți, farmecul lor se imprimă în toate albumele de familie, iar pozele de copii au parfum de lăcrămioare. Astfel, lumea lor rămâne nealterată pentru întreaga viață. Toate jocurile sunt permise, marele învățător, absolut toate. Trebuie să absorbi, să cunoști, să primești, să apropi, să îndepărtezi, să modelezi și tu la rândul tău, numai de-a noi nu voie să te joci. Dar nu putem alerga unul după altul, cum să nu? Ne putem răsturna iarbă râzând de viață, sigur că da, și iarba va râde cu voi. Putem lua inima din pieptul celuilalt să ne jucăm cu ea. Nu, categoric nu, Dumnezeu te va pedepsi crunt, dar dacă eu îl voi iubi și el nu, jocul ăsta nu se cheamă război, prințesă, jocul ăsta e de-a iubire. Și doare rău, învățătorule, uneori te face fericit, de te simți în cer, aproape de stele, aproape de soare, aproape de lună. și alte ori? Simți că iubirea s-a jucat cu tine de-a războiul, a, peste tine, a tăbărât peste tine, a semănat semințe de speranță, de soare, de foc, iarbă crudă, apoi peste un timp ți-a smuls din mână toate jucăriile și a luat cuvintele înapoi și a plecat cine știe unde. Doare jocul de-a război, da. Foarte rău, se poate muri din război, prințesă.